Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Uh, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu agama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yafaqihuhu fid din. Sefa saja yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah mudahkan baginya untuk memperdalam ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama, mengamalkannya, mendakwahkannya dan juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil ila'a. Baiklah kaum Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke 17 yang kita berjudul adalah Syariat Zikir Setelah Solat. Pada materi sebelumnya kita telah membahas bagaimana tata cara solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada saat ini kita akan membahas zikir-zikir uh, apa yang disyariatkan setelah kita solat. Setiap Muslim dan juga Muslimah menjalankan syariat Islam dengan berpedoman pada Kitab Allah, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hadis. Ibadah yang disyariatkan juga harus dilakukan dengan ikhlas dan juga sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk zikir. Zikir adalah ibadah kita harus mengamalkannya dengan ikhlas dan juga harus sesuai dengan yang diajarkan ataupun yang dikabarkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika umpamanya kita salat, kita melakukan dengan ikhlas karena Allah taala. Dan salat yang kita kerjakan mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain jika demikian insya Allah ibadah kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam juga telah mensyariatkan kepada kita zikir yang dapat menghidupkan hati kita membahagiakan hati kita sehingga kita bisa terus menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kita pencipta kita Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita zikir-zikir yang dapat diucapkan kapan saja. Dan juga zikir-zikir yang diucapkan pada waktu-waktu tertentu. Seperti zikir pada waktu pagi dan juga waktu petang serta zikir setelah sholat dan juga doa-doa atau zikir-zikir pada waktu-waktu tertentu. Seperti turun hujan umpamanya itu ada zikirnya. Ada doanya, Allahumma sawiban nafyan seperti itu. Kemudian, ketika seorang Muslim selesai solat, dia dianjurkan untuk berzikir. Tentunya dengan zikir-zikir yang disyariatkan dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan zikir tersebut setelah solat maksudnya kita bisa terus menerus. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal Yang menyambung ibadah dengan ibadah lain Sehingga kita tidak merasa cukup dengan ibadah solat saja Kita katakan tadi solat ibadah Kemudian setelah solat kita berzikir nah, Jadi ibadah solat disambung dengan ibadah zikir Dengan ini kita terus menerus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pencipta kita Makalah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam zikir setelah salat, hendaknya kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan zikir yang diajarkan. Adapun bacaan zikir setelah salat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita jelaskan. Yang pertama adalah ketika kita selesai salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian kita mengucapkan Astagfirullah, Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah tiga kali artinya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. para ulama mengatakan kenapa kita istighfar setelah solat padahal kita selesai melakukan ibadah Ini istighfar ini adalah kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ketika kita solat kita kurang khusyuk. Atau ada gangguan. Atau ada yang kurang. Baik kita ketahui atau tidak kita ketahui. Kemudian kita beristighfar. Minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullah. Kita minta ampun. Agar dosa kita diampuni. Agar juga kesalahan-kesalahan kita ketika solat di ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga salat kita di, diterima dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ataupun balasan yang kita inginkan. Ini yang pertama kita ucapkan ketika selesai salam, astagfirullah. Kita mencukupkan sampai astagfirullah. Tidak usah kita sambung astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. Tidak. Karena yang datang dari Rasulullah seperti ini bunyinya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua setelah itu kita membaca uh, di sini Muallim tidak menuliskan apa namanya ada yang kurang di sini seharusnya kita tambahkan di sini ya di sini Muallim menulis di muqarrar buku panduan kita nantinya dia langsung uh, membuat uh, afan-afan rupanya ada di sini. ...tidak terbaca tadi. Uh, Di sini setelah kita baca istighfar... ...kemudian kita baca... ...Allahumma antas salam... ...waminkas salam tabarok tayadhal jalali wal ikram. Inilah kita ucapkan setelah uh, beristighfar tiga kali. Kita ucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau as salam. Ini as salam salah satu dari... ...nama Allah subhanahu wa ta'ala. As salam, kita meyakini bahawa... ...satunya Allah subhanahu wa ta'ala lah... ...yang memberikan kita... Kesejahteraan, kebahagiaan dan juga kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa selamat atau terlepas dari segala kekurangan dan juga segala celaan aib Allah Subhanahu wa Karena Allah memiliki nama As-Salam. Maha selamat istilahnya selamat dari segala aib, kekurangan. Ini yang kita yakini. Wamil kassalam dan dari Allah subhanahu wa taala lah ke kesejahteraan itu kebahagiaan itu kita yakin kemudian tabarokka yaal jalali wal ikram Allah subhanahu wa taala memiliki tabarok apa artinya kebaikan yang sangat banyak kebaikan yang tidak putus dari Allah asal kebaikan itu seolah-olah kita mengatakan ya Allah engkau memiliki kebaikan yang sangat banyak maka berikanlah ke kepada-ku. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat butuh kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita katakan ya al-jalali wal ikram. Yang memiliki keagungan, yang memiliki kemuliaan. Keagungan jelas, al-uzmah. Allah sangat agung, sangat besar dan juga maha mulia. Memuliakan hamba-hambanya yang soleh seperti Al-Anbiya wal-Rusul. Dan juga memuliakan hamba-hambanya yang jujur. Memuliakan hamba-hambanya yang bertakwa. Allah masukkan mereka ke dalam surga Allah SWT. Kita berdoa kepada Allah SWT agar kita juga dimasukkan ke dalam surga Allah SWT. Surga Firdausil A'la. Baiklah. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tayad al jalal wal ikram, maka jika kita imam sebelum kita mengucapkan zikir yang kita katakan ini jangan dulu kita berbalik arah ke arah makmum. Namun setelah kita membaca ini Allahumma antasalam wa minkas salam Tabarak tayyat al-dalali wal-ikram Kemudian kita mengarahkan wajah kita kepada makmum Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zikir yang selanjutnya adalah La ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a li ma'a'taid Wa la mu'ti'a li ma'ana'a Wa la yanfa'ud al-jadd Ini merupakan kalimat yang sangat agung. Yaitu la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Kalimat yang sangat agung, kalimatul ikhlas, tiada ilah yang berhak diibadahi. Melainkan engkau ya Allah. La syarika la. Tidak ada sekutu bagimu. Kita meyakini ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu buat Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak Allah ampuni pelakunya jika dia tidak bertobat dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi jika dia bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan terima taubatnya. Kemudian kita meyakini juga lahul mulk walahul ham. Allah memiliki kerajaan, kekuasaan yang sejati yang tidak dimiliki oleh manusia. Walahul <tuh> hamd, pujian kita milik Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sangat agung kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk melakukan apa saja yang Dia inginkan. Jadi, setiap seorang muslim mengucapkan ini seharusnya kita memahami maknanya. Sehingga kita betul-betul khushu' betul-betul ikhlas membaca zikir ini dan berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita katakan, 'La hawa walauqwa ta'illamillah'. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah, kita sanggup solat, sanggup berpuasa itu karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kekuatan. Kita sanggup meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, meninggalkan kriminal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjaga kita. Dengan kita mengucapkan Laaha Wallahu la Taala Billah kita meyakini itu. Kita bisa melakukan kebaikan, bisa terhindar dari kemaksiatan itu merupakan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ulangi lagi kalimat taqwid: La ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu Wataala. Karena di dunia ini orang banyak mengaku atau banyak menyembah jenis-jenis Tuhan. Akan tapi Tuhan yang hak. Tuhan yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengatakan, illa iya. Dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh jenis ibadah, seluruh ibadah yang kita laksanakan, harus kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurban kita, puasa kita, zakat kita, kita niatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga segala jenis ibadah kemudian kita mengatakan lahun ni'matu wallahul fadluhu sanahul hasan milik Allah lah nikmat itu nikmat anugerah keimanan ketakwaan nikmat rezeki itu milik Allah subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu dititip dan juga keutamaan itu milik Allah subhanahu wa taala wallahul sanahul hasan dan kita juga memuji Allah subhanahu wa taala senantiasa bersyukur memujinya dengan pujian yang baik Pemujian yang benar. Kemudian kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Tiada ilah. Yang berhak diibadahim melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Mukhlisina lahud din. Kita ikhlas. Dalam beragama ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ikhlas melaksanakan solat yang barusan kita lakukan. Ini kan zikir setelah solat. Mukhlisin kita ikhlas kita melaksanakannya sesuai pada waktunya dan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau karihal kafirun walaupun orang-orang yang tidak beriman itu iri benci kepada kita tetap kita meyakini Allah adalah raf kita sahabat akadim nur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala sungguh sangat agung zikir yang kita baca ini zikir yang mengandung tauhid zikir yang mengandung uh, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga uh, di sini kita mengatakan Rasulullah juga berzikir dengan Allahumma la mani'a Allahumma la mani'a lima a'thait kita meyakini ya Allah tidak ada yang bisa menahan Apa saja yang engkau berikan. Dan sebaliknya. Wala muqtia lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu. Jika sesuatu itu engkau tahan. Wala yanfa'udal jad min kal jad. Dan tidak bermanfaat harta orang-orang yang kaya. Harta orang yang kaya. Di sisi kekayaan Allah SWT. Jadi Allah SWT. Bisa menahan. Dan bisa memberikan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala dan orang yang kaya kekayaan mereka tidak bermanfaat atau tidak sebanding dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala Allah Maha kaya Baiklah sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kita jelaskan dulu nanti baru kita urutkan bagaimana bentuk zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Kita sering dianjurkan juga membaca لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا هو الملك ولا هو الهم يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير kali dan sebagian ulama mengatakan ini hanya untuk solat fajar uh, dan juga solat maghrib Allahu alam yang paling rajih memang di situ dan walaupun kita baca salah solat yang lain itu tidak masalah kemudian membaca Zikir juga, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Dan di akhir solat Pada saat berzikir, kita juga membaca Allahumma aini Ya Allah, bantulah aku Agar senantiasa bi bisa berzikir Mengingatmu Dan juga, wa syukrik Agar bisa senantiasa bersyukur kepadamu Wa husni ibadatik Dan juga bisa beribadah dengan ibadah yang benar Ibadah yang benar jelas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Dan jumlahnya itu menjadi 99 kali. Kemudian kita sempurnakan menjadi 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham wa huwa ala kulli sya'in qadir. Kemudian setelah itu kita membaca ayat kursi. Ayat kursi jelas, ayat yang sangat agung. Ayat paling agung di Al-Quran. Yaitu, Allah'u la ilaha illa illahu alhayul qayyum, la ta'akhuduhu sinatu wa la nawm, lahu ma fi ssamawati wa ma fi al-ard, man dalladhi yashfaa indahu illa bi iznih, ya'lamu ma bayna aydiyhim wa ma khalfahum, wa la yuhaytuuna bi şey'i min ilmihi illa bima sha'a, wa si'a kursiyuhu ssamawati wa al-ard, wa la yauduhu hibzuhu ma wa huwa al-aliyul auzim. Ini ahad yang sangat agung. Memiliki keutamaan yang sangat agung juga. Dan saya harapkan kepada peserta Akademi Nur yang dimilihkan oleh Allah SWT agar membaca keistimewaan surah atau ayat kursi ini. Setelah kita membaca ayat kursi, maka kita membaca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tentunya. Surah at tawheed yang menjelaskan tentang Tawheed. Keimanan kita kepada Allah SWT. Kita katakan Qul huwallahu ahad. Kita baca dulu bismillahirrahmanirrahim, kemudian qul huwallahu ahad, allahu samad, lam yalid wa lam yuulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya kita membaca Qul a'udzu birabbil falak. min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri naffaatsaati fil 'uqad, wa min syarri haasidin idza hasad. Kemudian setelah itu kita membaca Qul a'udhu nas rabbin nasiru'an nas Qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas Kemudian uh, ada tambah-tambahan sebagian ulama uh, Seperti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Kemudian sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan urutkan. Yang pertama setelah salam kita membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini yang jelas dari Rasulullah. Ini yang ada dalilnya. Adapun yang dibaca orang Allahumma antas salam wa minkas salam dan ada tambahan wa ilaika ya'udus salam itu tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang benar. Allahumma antas salam, wa minkas salam. Uh, tabarak tayadul jalali wal ikram kemudian kita membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir kemudian kita allahumma la mani alimaa taita wala muqtali ma mana taulayan faudal jad minkal jad kemudian kita membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syaiin qadir kemudian kita bacalah haula wala quwwata illa billah kita baca, la ilaha illallah wa la illa iyyah, lahul Wa hasan la ilaha illallah din kafirun. Nah, sampai di sini maka sebagian ulama mengatakan jika salat subuh dan juga salat magrib maka boleh kita tambahkan la ilaha illallah la lahul mulku wa lahul hamd, wa, yumid, wa ala 10 kali. Kemudian setelah ini kita membaca uh, tasbih 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar juga semuanya 33 kali menjadi jumlahnya 99 kemudian kita genapkan menjadi 100 dengan uh, kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli sya'in qadir kemudian kita membaca ayat kursi, kita awali dengan ta'awud istilahnya iaitu uh, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim kemudian kita baca ayat kursi sekali kemudian alikhlas juga sekali, kemudian surah al falak sekali, kemudian surah An-Nas sekali kemudian kalaupun kita tambah dengan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wariskan tayiban wa'amalan mudaqbalan itu juga tidak masalah perlu kita ketahui dalam hal ini ketika berzikir kita juga dibolehkan mengangkat suara mengangkat suara sebagai mendidik orang-orang agar mereka juga bisa berzikir ini. Dan terkhusus berdoa, kalau berdoa itu dianjurkan agar kita uh, mensirkan suara. Uh, maksudnya mengecilkan suara. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala al qalbi al wal Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Di kalangan para ulama memang, memang ada perselisihan yang sengit di antara mereka. Akan tetapi Allahu Alam yang rojih ketika berzikir boleh kita mengangkat suara. Terutama setelah sholat maktubah. Karena Ibn, e, Ibn Abbas mengatakan, saya mengetahui para sahabat selesai sholat maksudnya, Rasulullah dan juga para sahabat selesai salat dengan ucapan takbir Allahu akbar itu menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka berzikir dengan uh, menguatkan suara atau suaranya terdengar seperti itu. Adapun dengan doa yang rojih kita berdoa dengan sir dengan tanpa mengeluarkan suara karena ini merupakan adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah sahabat akademi nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada catatan uh, berzikir setelah sholat itu dilakukan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Walaupun kita mengangkat suara, tetap kita melakukannya dengan sendiri-sendiri. Karena ini yang dilakukan oleh para uh, sahabat dan tentunya juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kita katakan tadi zikir setelah sholat boleh dilakukan bersama antara imam dan makmum dengan syarat hanya untuk sekedar mengajarkan dan bukan dilakukan terus menerus ini pendapat tentunya uh, al-imam as-shafi'i dia mengatakan boleh dilakukan bersama imam dan juga makmum dan itu pun sekedar mengajarkan dan tidak dilakukan terus menerus ini catatan tidak dilakukan terus menerus sebagaimana hal ini disebutkan oleh al-imam al-safi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab al-um jilid kedua bisa kita lihat halaman 22 al imam al-safi'i rahimahullahu mengatakan wa akhtara lil li imami wal makmum an uh, yadhukurallaha ba'dal insirafi minas salah wa yukhfiyanil zikra illa an yakuna imaman yajibu an yuta'allama minhu fa yajhara hatta yara anna Tu'ullima minhu thumma yusir Thumma yusir Artinya adalah Imam dan makmum silahkan memilih zikir yang diamalkan setelah selesai solat Dan hendaknya ia merendahkan suara ketika zikir Kecuali jika imam ingin mengajarkan para makmum Maka silahkan dikeraskan suaranya hingga terlihat Para makmum sudah mengetahuinya Kemudian setelah itu kembali dia sir yaitu tidak bersuara. Baiklah sahabat akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya berzikir setelah salat itu kita lakukan sendiri-sendiri walaupun mengangkat suara. Boleh imam dan juga makmum bersamaan jika imam tersebut meyakini e, ataupun e, berniat mengajarkan para makmum agar mereka bisa berzikir. Akan tetapi setelah dia kira mereka sudah mampu sudah bisa Maka, maka ditinggalkan. Lebih baik di, ditinggalkan. Baiklah sah sahabat akademunur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir. Jika itu benar dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Rasulnya. Jika itu salah dari diri saya sendiri. Akulu qauli hada. Wa astaghfirullahi wa la kum walisa'iril muslimin wal muslimat. Astaqfirohu, innahu huwa al rahim As-salamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh.